Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى sevgisini kazandıran Tədəbbürlərdən birincisi nə idi? Quranı etmək Quranı oxuyub, tədəbbür etmək Quranı oxuyub, tədəbbür etmək. Tədəbbür nədir? Mənaları fikirə açmaq Mənalarını başa düşməyə çalışmaq <coughs> Elə yəni oxumaqdan da elə qəsit olunan nədir? Quranın tədəbbür olunması İbnə Məhsud nə deyir? Kim də Qur'anı sevərsə Allahı və Rəssulünü sevmişdir. Allah təala e, münafıqları Qur'anın tədəbbüründən üz döndərdiklərini görə onun mənələ, imanələri barəsində fikirləşmədiklərini görə məzəmmətliyir. Ayə necədir? Əfələ <Sessizlik> yetedəbbəruunə l-Qur'an Onlar, Qur'anı tedəbbül etməzlərmi? Yoxsa? Arsa necədir? Əm ələ qulubin əqtəluha Yoxsa onların qəlbərundə kilit mi var? Başqa ayda isə? Əfələ yetedəbbəruunə l وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Onlar Quranı tədəbir etməzlər mi? Əgər Quran Allahdan qeyri sərafından olsaydı orada çoxlu ciddiyyətlər tıparlar. İbn-i Mesud anhu buyurur ki, Quranı daşıyan insan seçilməlidir başqalarından. O seçilmələr nələdir? Ha, gecə Gecəsi ilə başqalarından seçilməlidir Və həmçinin gündüz Nə ilə seçilməlidir? İnsanlar Yedikləri zaman İqtari ilə Və insanlar Güldükləri zaman Ağlamasıyla insanlar çevindikləri zaman Kədərlənməsi ilə və insanlar boş mübahisə etdikləri zaman nə ilə susmaqla. Yəni Qur'anı əzbərləməkdən qəsd olunan da, yəni onun ona əməl olmaq, yəni onun həddlərini yerinə, həddlərini aşmamaq, əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinməkdir. Sadəcə yəni onun hərflərini düzəltmək deyil. Və həmçinin burada götürdük ə, Qur'anla təsirlənməyin amilləri, səbəbləri, şərtləri. Hə, kim deyər? Hə, Salih. Hayroq. Hayroq. Kur'an ilə təsir edilmək üçünə lazımdır? İnne fîzəlikə lezikrə li men kəne lehu qalbun əv elqəttəm əvə hüvə şəhid Hayyətən bunda ibretlər vardır, kim üçünün? Limen kən lehu qalbun əvə qalbun əvə qalbun əvə şəhid Oradan çıxarılır da, İbn-i Qayyum r.aq burdan çıxardı və ayda var Yəni, daha i azın olsun deyə oradan bir bir çıxardı ki, bunlar olmalı Birinci nədir Buran yani nə olmalı? Təəsir edicinin olmalıdır Təəsir edici, aydındır ki, Qur'an'dır. Qur'an 100% təəsir edicidir Yəni, bunu qırağa qoydu. İkinci nə olmalıdır? O, təəsir edicini qabıl edən yer olmalı. O da nədir? Nasıl qəlb? Diri qəlb Qəlblər, yəni, çoxdur Və sonra ə olması təfsilən deyincə şərt lazım. O da nədir? Ə dinləmək. Dinləmək olmalıdır. Və həmçinin mane də aradan qalxmalıdır. Mane aradan qalxmalıdır. Biləli mane şəbəni. Ağalbin Ayıq, o məsələn burada səhv var da. Yəni ola bilsin qalb diridir. Özlüyündə, amma o, oxunan zaman, dinlədiyi zaman qəlbi yayınır, ayıq deyil, o vaxtı ayıq deyil Yəni şəhz dəyəm üçün olmalıdır, orda maniyə nədir? Ayıq olunmaq nədir? Maniyədir وَهَوَ اِشْتِغَالُ الْقَلْبُ وَذُهُولُهُ عَنْ مَعْنِ الْحِتَابِ O, xitabın mənasından qəlbin yayınması Demə ki, birinci təhsil edicinin olması Sonra qəbuldən yerin olması, sonra şərtin olması, dinləmək və həmçindən maniyyənin ardan qalxması. Hmm. Quranı tərk etməyin növləri? Və qaləl Rasulü, ya Rabbi, innə qovm ittəxadu hədəl Qurana məhcuraq. Peygamber dedi ki, ey Rəbbim, kövmüm, Quranı etmişdir, tərk etmişdir. Tərk etməyi növləri anasılardır? Birinci Quranı a, dinləməyi, qulaq atmağı, iman gətirməyi tərk etmək. İkinci, a, dinləsə də, iman gətirsə də ikinci növ tərk etmək, əməl etməyi tərk etmək. Öküncü, Quranı hakim Hakim təyin etməyi və mühakimi olunmağı, dinin ətaslarında və dinin qollarında Qurana mühakimi olunmağı tərk etmək. Və dördüncü, Qur'anın əyni fikirləşməyi, tədəbbülü tərk etmək və şəffa istəməyi, Qur'anla müalicə olunmağı tərk etmək. Elə olan beş növün hamısı da o ayə daxildir, qövmün bir Qur'an etmişdir perfektdir. Və ikinci nədir? Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən ikincisi, birinci oldu, nə? Quran oxumaq, ikincisi Quran tərcüməsi. Nafilə. Nafilə nədir? Əlavə ibadətlərlə Allahu Taala-ya yaxınlaşmaq. Yaxınlaşmaq. Çünki bu nafilələrlə Allah'a yaxınlaşmaq sevən dərəcəsindən hansı dərəcəyə qaldırır? Sevilən dərəcəsindən qaldırır. Dəlil nədir? Müqəddəs hədistdir وَمَا اتَقَرَّوَ وَاَيْلَيْا عَبْدِ بِشَيْنَ حَبَّ اَيْلَيْمِ مَاقْدَرَتُوا عَلَيْهِ Yəni, qulum mənə birinci sevdiyim fərq ibadətlərlə yaxınlaşar və o mənə nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmaqla davam edərsə mən onu severəm, sevdimsə onun Eşilən, qulağı görən, gözü tutan, əli və yeriyən ayaq olan Bir şey istəsə məndən onu verirəm və məndən sığınsa onu qorayarım. Mənə sığınsa? Hı -hı. Yani, hər bir fəlfin də var? Məfəs var? Namazın, e, həccin, e, orucun zəkkəsini? Üçüncü? Ha! Məhəm və? Cüm səhəl nədir? Dinlə yardım etmək Ne etmək? Dinlə yardım etmək Dinlə yardım etmək Evliyalığın O evliyalığın Təbləyidir Şikirlər Şikirlər Şikirlər Zikirlər Allah taləziş etmək Dillən, qəlblən, əməllən, Yəni qulun da deyir Allah Taala tərəfindən sevilməsinin payı miqdarı nəyə bağlı? Onun zikrinə bağlıdır. Zikrin növləri? Dil ilə. Hailik. Gəl. Dil ilə, sonra? 18. Bir Tək dil, sonra? Tək, e <gülüyor> Sonra tək gəl. Hansı ən üstünə hansıdır? Qəlb ilə dilin bir yerdə olması ən üstündür Əsas yəni, zikir deyən ilə olan olunan budur Qəlb dilin bir yerdə olması Yəni yaxud da e, Qəlbin dilin dediyinə müvafiq olması e, Və ikinci dərəcə nədir? Qəlb, təşq qəlb ilə Və üçüncü isə Təşq dil Yəni qəlb e, ilə yəni, olan zikir də Yəni təzbilətlidir, amma ə dinlə olan zikir ona çatmır. Əgər gelb onun qavramırsan. Çünki amma səsəm deyir ki Allah Tala qatil qəlbdən duanı etməz. Ha, qafil etməz yəni, ayıq qəlbdən. Ə davul etməsin, ayıb olmayan gəlirsən. Zikir dilində, yəni ümum məfhumu ümumi idi onun. Quran daxilidir bura, ən əftəzisi buradır. Sonra vardı ançıldı. Elhamdülillah, subhanallah. Bəhəm ki, elm məclislərdə dikisarlədir. Yəni Allah zəkara nədir? Xatırlamaqdırlar. Hə? Hə, yəni, xatırlamaqdırlar. <gülüyor> وَالَّذِينِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِكَتًا أَوْ ظَلَمُ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا O kəslər ki, böyük günahçlayarlar və yaxud da 2 günahçıda zaman Allah xatırlayarlar. <gülüyor> فَاسْتَغْفَرْ Yəni, neyi xatır? Allahın xatırlar? Allahın əzəmətini xatırlayarlar. First of hərünün günubihin və günahların bağışlanmamasını Allah'tan istəyirlər. Və mən yəxfirul zunubə illallah. Yəni Allahdan başqa günahlar bağışlanmır. Yəni bilkis peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə soruşanda ki, həqiqətən yani İslamın qayda-qanunları çox alıb. Yəni elə bir şey mənə öyrətdi ki, ondan möhkəm yaxışım. Peyğəmbər xan nəyi tövsiyyələdi? Dilin daima. Ha, dilin daima Allahın zikri ilə nəyələ atın? İslat <gülüyor> qalın. <gülüyor> Sol günətdən. Anadın, dolar. E, bu, belə elm məclislərində, e, hansı bir qovm e, Allahı zikr etmək üçün, kitabını öyrənmək üçün? Şimdi bir araya toplaşanlarsa hədiyyələr gəlir. Hansı hədiyyələr? Aha. Şuna kena? Hə. Əlaşdırıram Mələklər də və Allah öz yanından. Allah Ha. Ha. Ha ilə başlanılır. 4 dənə də bir hədisdə yerən bu immini nə o başlanır. Hə. Ərəf sonra mələklər dövrəyə alınır və Allah təalanın ha onu daha qəyli bir dövr mücasəbində amma. Yəni mələklər onları dövrəyə alır. Və rəhmət onları bürüyər Qaşiyyətumur rəhmə nəzələt səkine, Və nəzələt alihumusəkinə Və onların üzərini sükunət, səkinət əner, Və Allah Teala onları yanındasılar arasında anar Başqa bir rayətdə gəlir ki Müləqlər deyək ki Ya Rab, on onların yanında bir bəndə vardır Xatəkar Onlardan deyil Oradan keçəndə onların yanında oturub Allah teala deyir Onu da bağışladım Yəni onlar elə bir qövmdür ki لَا يَشْقَ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ Yəni, onlarla oturan, onlarla yoldaşı olan bədbaq, bədbaq olmaz. Buxar ha, Müslümdədir. Buxar bu hədis, yəni... لَا يَشْقَ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ Ha, müslümdə, tək müslümdə gəlir. Mərsəm almalı istəyir. Ha, o da müslümdədir. Qoyduq, Mərsəm gibi, müslümdə çıxırlar, ökürlər. Yox, ikinlərcə. E, e, yəni o da buna da aiddir. Hə? Məaləsəniz, yəni səyahət edən var. Dişir məclisdən axtarlar, hər də görsələr bir-birlərini çağırırlar və göyə qədər yəni qalxırlar. ilə onları bürürlər. Üçüncü hissə. əs Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mürselin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, rabbi şrahli sadri ve yasirli emri vahlu l-uqdaten billisani yafqahu qavli, Allahümme allimna mə yenfağna və unfağna və mə allamtana və zidna ilmə. Amma ba'd, Allah Teala'nın sevgisini kazandıran sebeblerden dördüncüsü, Necesi ibn Qaym bu on sebebi dördüncüsü, bunları qeyd edir Mədəri Gürsəlik kitabında İtəru məhəbbihi ələ məhəbbik yəni, Allah tealənin sevdiklərini öz sevdiklərindən üstün tutmaq və nəhsi istəklər üstün gəldiyi zaman Və təsənnum ilə məhəbbihi və in sa'lu bəl mürtəqa və Allah tealənin sevdiklərinə qafmaq və o yüksəklik çətin olsa da Yəni, bu ifadəni deyir ki, İbn Qayyum rəhimə daha gözəl şəhədən olmaz Və o kitabında, Mədər Cüsəlikin kitabında buyurur ki İsəru, ə, İsəru ridallay alə rida qeyrihi Yəni, Allah tealənin rizasını, razılığını başqasından üstün tutmaq Hətta bunda ə, mihan yəni imtihanlar, problemlər böyük olsa da və işlər ağır olsa da. Və sonra buyurur ki, Allah-u Teala'nın rizasından başqasından üstün tutmaq, huvə ən yuridu və yaxal məsihim arzatuhu. Yəni, bəndənin Allah-u razı qaldığı əməlləri istəməsi və onu etməsi. Hətta buna insanlar, bəndələr qədəblənsələr də. Və bu, elə bir dərəcədir ki, bu, peyğambərlərin dərəcəsidir. Və bunların da ən, yüksəyi, ən üstünü E, peyğəmbərlər içərisində ulul azmdir, qətiyyət sahibi olan 5 peyğəmbərdir, Beş rasuldur və onların da ən üstünü peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdir. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün aləmə qarşı çıxmışdı. Və o öz təkcə Allaha dəvtilirdi. Və o bütün yaxınların və qohumların e, Allah üçün düşmənliyin, düşmənçiyinə səbr edirdi. Və Allahın rizasını hər bir tərəfdən bəndələrin, insanların rizasından üstün tutmuşdur. Və bu, bu yolda da heç kəsin danlağından qorxmurdu. Onu, çünki Peyğəmbər s.ə.əmin əsas dərdi, yəni əzmi və səyi yalnız Allahın rizasına, Allahın rizasını üstün tutmağa yönəlmişdir. Və Allahın risal risalətini çatdırmaz və onun kəlimətini uca tutmaq və Allah Taala'nın düşmənlərinə qarşı vurışmaq idi. Hətta Allah Taala'nın dini yer üzərində zahir oldu və onun hüccəti aləmlərə, aləmlərin üzərinə qapdı. Və bununla da o nemə möminlər üçün tamamlandı və Allahın vəsialətini çatdırdı və əmanəti əda etdi və ümmətə nəsihət etdi Peyğəmbərətə sallallahu əleyhi Allah yolunda haqqı cihad etdi və ə, Rəbbi tərəfindən yəqin gəlincə, ölüm gəlincə qədər Rəbbini ibarət etdi. Və onun dərəcəsinə, iqtar dərəcəsinə, Allahın rizasını, hər bir şeydən üstün tutma dərəcəsinə ondan başqa heç kəs çatmamışdır. Və İbn Qayyum Rahimallanın bu sözləri, ə, Allah Tealənin sevdiyini üstün tutmaq, başqa sevgilərdən ə, bunun təsiri 3 Şeydə, yəni ortaya çıxır onlardan birincisi nəfsi istəyi boğmaq və ikincisi insanların istəklərinə müxalif olmaq və üçüncüsü şeytana və şeytanın dostlarına qarşı vuruşmaq yəni bu, bunu necə əldə etmək olar yəni Allahın bəndənin Allahın sevdiklərinə qalması hətta o ə, yüksəklik çətin olsa da Bu üç şeydə də əsas, nəfsi boğmaq, nəfsin istəyini e, və sonra insanların istəyini müxalib olmaq və e, şeytana və şeytanın dostlarına qarşı vuruşmaq. Bunlardan birincisi, e, nəfsi istəyə qalib gəlmək. Və insan yəni Allahın istədiklərinə, sevgisinə qalxa bilməz, əgər o nəfsinə qarşı yəni vuruşmursa, nəfini boğmağa çalışmursa. Şair deyir ki, yani mənzumət ədəb mənzuməsində وَفِ قَعْ مِعِ اَهْوَاِ النُّفُوسِ اِحْتِزَازُهَا وَفِي نَيْلِهَ مَا سَشْتَهِ ذُلُّنْ سَرْمَدِ Həqiqətən nəfsi istəkləri boğmaqda nəfsin izzəti vardır Nəfsi istəkləri boğmaqda nəfs izzətlənir e, Və nəfsi istəkləri yerinə yetinməkdə isə əbədi zəlilik vardır Və burada yəni, məzəmmət olunan hava deyil, ərəbdində hava, yəni o meyl etmək, nəfsi istək, o nədir? Yəni, hər bir batilə və hər bir ha haram olan şeyə meyl etməkdir. Və buna görə hava sözü ərəb dində, el-hava, ümumi gələndə bu məzəmmət olunan nəfsi istək qəsb olunur. Niyə görə belə adlandırmışdır, hava, yəni nəfsi istəyə hava deyilir? Həva meyletmək, düşülmək sözündən götürülüb. Yəni, sahibini dünyada aşağı şeylərə və ahirətdə də uçuruma atır nəfsi istək. Və şeyh Muhamməz Səfərin bu mənzumənin şərhində deyir ki, Lə en ən nəfiyyə müxalifətin nüfus lihəvəhi ətizəz var. Şəxd yoxdur ki, nəflərin öz havasına, istəyinə müxalif olmaqda nəflərin izzətli olması və nəflərin güclənməsi vardır. Və həmçinin şeytana və şeytanın qoşununa qarşı müqavimət vardır və onun qarşında zəlil olmamaq vardır. Məlaq ki, insan öz nəfsinir, yəni Peyğambər s.a.və tabəkiliklə boğur və o qamçılarla qamçılayır və onu təqva yəni ilə onu çevirir, o nəfsə artıq izzət, qüvvət və həmçinin müqavimət hasıl olur. Və bəzən e, insan yani, mubah olan şəyə meyil edir. Yəni bunda hiçbir yani, zarər yoxdur. Əgər o mubah olan şəyə meyil etmək insanı vacib itanaətlərdən yayındırmırsa. Və ki, İbn-i Qeymdir ki demişdir, لَمَّا كَانِ الْغَالِبِ مَنْ يُطِيعُ هَوَا وَشَهْوَةَ وَغَضَوَا اَنْ لَا يَقْفَ ف۪يهِ عَلٰى حَدِّ الْمُنْتَفَعَ بِهِ Və ki, çox vaxt, e, o şəxki havasına, nefsistəyine yani, Şəhvətinə və qəzəbinə tabi olur və o tabi olduğu zaman, yəni mənfəətli bir həddə dayanmır. E, Utli qədəmmu ilhava və şəhvəl qadəli umud darar. Niyə Yəni o şəhvət deyildiyi zaman, qəzəb deyildiyi zaman, hava deyildiyi zaman məzəmmətlənərək qeyb olunur. E, ona görə ki, ümumi zərərinə görə. Çünki şəhvətin, qəzəbin və havanın nəfsi istəyən ümumi zərəri vardır. Yen yəni, nadir insan ola bilər ki, e, belə bir şeylər üz verdiyi zaman şehvətli, qəzəblidir və nəsil təqdir orada ədalətli mövqe tutabilsin. O həddində daya bilsin. Necə ki, insan öz əhval-ruhiyyədə e, mütədil olmaq, yəni nadir olduğu kimi, həmçinin bunda da mütədil olmaq, yəni nadir bir halda ola bilər. Görürsən ki, bu keyfiyyətlərin hər hansı birisi qarışır və ya həqiqətən o birsinə üstün gəlir. Və nəsihət edənin, yəni şəhratinin, gəzəbinin hər tərəfdən o düzəltməyə çalışması nəyə oxuyur? Əlbəttə ki, o həkimdir. E, hər bir tərəfdən o yəni əhval-ruhi, yəni düzəltməyə çalışır. Yəni əhval-ruhu hər bir tərəfdən düzəltmə mümkün deyil. Və həmçində, yəni bu da ümumilikdə şəhvatli, gəzəbli və nəfsistəkdir. Ya e, hər bir tərəfdən onu o baş verdiyi zaman düzəltmə mümkün deyil ə, və onun həddində dayanmaq mümkün deyil yəni mövcədil olmaq mümkün deyil və bu bunun var olması mövcud olması çətin olan bir, şey, bir işdir yəni bu da nadir halda ola bilər və buna görə Allah-u Teala öz kitabında havanı nəhsi istəyir zikr zaman yəni onu məzəmmətləmiş və həmçində sünnədə də yəni hava məzəmmətlənmişdir yalnız yəni müəyyən qeydlə gəldiyi zaman Yəni o, e, yəni o məzəmmətdən kənara çıxdı. Ümumi gəldiyi zaman hava təcü, nəfsî istək məzəmmətlənmişdir. ki, deyilmişdir: "Əl-hava kamînun la yu'manun." Yəni hava elə bir ki, gizli bir şeydir. Yəni pusquda duran bir şeydir, ona əmin olmaq mümkün deyil. Və mutlaquhu yəd'u ləzzə. Yəni o açılarsa, ləzzətə, hazırki ləzzətə çağırır. O heç vaqe o hava hiss etdik, ağibət barəsində fikirləşmir. Və həmişə onun işi bu dünyadaki ti nail olmağa, çatmağa həvəsləndirir. Hətta deyir ki, bunun böyük bir, yəni ağibəti böyük ağrılarla səbəblənərsə فَالْهَوَى وَالنَّفْسُ وَالشَّيْطَانُ وَالدُّنْيَ يَدْعُونَ إِلٰى مَا ف۪يهِ الْبَوَىٰ Deməl, nəfsi istəşdir, e, nəfsi özüdür, şeytandır və dünyadır, insanın hevaki olan şeye çağırırlar. Hava, nəfsi, şeytan və dünya, insanın hevaki olan bir şeye çağırırlar. وَيُعْمِينَ عَيْنَ الْبَص۪يرَةِ عَنِ النَّذَرِ فِى الْعَوَاطِبِ Və insanın besiret gözünü, gözünü kör edir, bunlar əqibət barəsində fikirləşməkdən yayındırır. Və nə Allahı qəzəbləndirir, nə Allah razısalır bu bu halda fikirləşməyə qoymur. Dindir, mürüəddidlər, bunu həmçinin şəxsiyyətdir, ruhdur. Bu yəni o ötəri ləzzətdən çəkindirir. Hansı ki bu ləzzətin ar ar yəni arxasında ağrı vardır. Vahamlı peşmançılıq gətirən şəhvətdən də din çəkindirir. Və ləmmə bu dilə mükəlləm tutulun bil-havə min beynin təl bəhəv kan kul vaqtin tahtu alin havad cəal mükəlləf yəni başqa heyvanlardan seçilərək o nəsi istəklə mükəlləf yəni imtahana çəkildiyinə görə hər zaman başını möyəkkənə gəldiyinə görə onunki iki hakim təyin Ağıl hakimi və hənginə din hakimi. Əmə limədə kənətini müxalib qalib mucibətən li məhəbbət illə. Sonra gəsir ki, nə üçün nəfsi istəyə müxalib olmaq Allahın sevgisini qazandıran səbəbdir. Bu ona görədir ki, insanın nəfsi istəyəyə ona üstün gəldiyi zaman insan iki dənə seçim arasında qalır. Ya Allahın razı qaldığı sözü və əməli seçməlidir və yahud da nəfsinin razı qaldığı nəfsinin razı qaldığı Əməlləri seçməlidir və ona tabi olmalıdır. Buna görə nəhsli istəyə müxalif olmaq və ona darşı səbirli olmaq cihaddan sayılır. Hətta cihadın ən yüksək dərəcələrindəndir. Necə ki, Hasan-ı Rübbas-ı deyildi ki, Ey əbəl-səid, eyyül cihadi əfdal qalə cihadu kəhəvaka Cihadın hansı daha əfsəldir? O da dedi ki, sənin öz nəhsli istəyinə qarşı vuruşmağındır. İbn-i Teymi Rahimə Allah buyurur ki, Yəxdətül Müslüm ilə ən yaxaf Allah. Yəni, müsəlmanın Allahdan qorxmağa ehtiyacı var. Və həmçinin nəfsini öz istəyi, nəfsi istəyindən qadağan etməyə ehtiyacı var. Və nəfsi istək və şəhvət özlüyündə cəzalandırılmır. O nəfsi istəyə və o şəhvətə tabi olduğuna görə və ona əməl etdiyinə görə cəza vardır. Fəizə kanətün nəfsü təhwə və hu yenhəha kanət li-əyəbədətillə. Əyə bir şey istədiyi zaman, o nəfsi istəyini qadağan edirsə insan, onun bir qadağan etməsi nəfsi i istəyini çəkindirməsi istədiyinə o ibadət sayılır və salih əməl sayılır. Necə ki, sabit olmuş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dən el-mücahidü men əzə və cəll. Mücahid heyəy-i mücahid, Allah üçün öz nəsinə qarşı vuruşandır. Yəni, öz nəfsinə qarşı vuruşmaq insana əmr olmuşdur, necə ki, yəni asillərə qarşı və asiliyə çağıranlara qarşı vuruşmaq əmr olduğu kimi. Və insanın deyir, öz nəfsi, e, nəfsinə qarşı vuruşmağa daha çok ehtiyacı vardır. Nəfsinə qarşı vuruşmaq sarz və ayındır. Ən yəni, insanın nəfsinə qarşı vurulmaması fərz zain. fər ayət ayəndir. Hər bir insana fərzdir ki, öz nəfsinə qarşı vuruşsun. Amma o bir cihadla sad kifayətdir. Yəni bir qism yerinə yetirsənsə, o bir müsəlmanların boynundan günah düşür. Amma fə yani nəfsinə qarşı vurulmaması hər bir şərt. Yəni bir qism vuruşsa öz nəfsinə qarşı o birlərin boynundan düşmür. Yəni hər bir insan öz nəfsinə qarşı vuruşmalıdır. Və buna görə bu işləri təbirlə olmaq ən əsəl sayılır. Çünki tə inəl cihad haqiqətdir o cihad. Bu cihad o cihadın mahiyyətidir. Yəni o bir cihad vuruşmaq, canla, bədənlə, malla vuruşmaq nədən əmələ gəlir? İnsan öz nəfsi qarşısına vuruşmaqdan irəli gəlir. Fə mən səbərə aləyhi təvəllə alə dalə ki buna səbirli olarsa, o birsinə də səbirli ola bilər, vuruşa bilər. O şəxs ki, yəni iki kiloğın yorğanının üstündən qaldıra bilmirsə təhər namazına, necə dey vuruşa bilsin? Və hədətil əcil, əmmətil əcil, fəvçisəl fəvzül azim, mən nəhəhə ənil həvə. E, dünyadadır. Amma ahirətdə isə onun üçün böyük bir qurtuluş var, nicat vardır. Kim öz nəfsi istəyini qadağan edərsə, çəkindirərsə, əgər kim öz nəfsi istəyinə tabi olarsa, onun üçün açıq-açıqa bir küsran vardır. Allah-u və Nazirət Sürəsi 18-i, 20-ci ayələri buyurur. Təəmmə mən tağa və ətərəl həyətə d-dunyə Və o şəxs ki, azınlıq edər və dünya həyatını ahirətdən üstün tutar, onun düşəcəyi yer cəhənnəndir. Və ənə mən xafə, nəqamə rabbi, kimsə, o şəxs ki, Rabbinin qarşısında durmaqdan qorxarsa, və nəhə nəfsə anil hava, nəfsini, nəfsi istədiklərindən havadan çəkindirərsə, təinl <gülüyor> cənnətə hiyəl məva, onun məvası düşəcəyi yer cənnətdir. Aleyhissü Rahimallah buyurur ki, bu ayət əsirində, وَنَهَنْ nəfsə anil الْهَوَىٰ Nəfsini havasından çəkindirərsə, yəni qadağan edərsə və nəfsini boğarsa və o da nədir orada, yəni şəhdətlərə meyd və onu səbir ilə saxlayarsa və xeyirli işlərlə nəfsi üstün tutmaqla satıfləşdirərsə, nəfsə yerləşdirər, həmişə xeyirli işləri, yəni o pis işlərdən üstün tutmaq. Və ləm i'tətimə tə'əb-i dunyə yani dünyanın dünyanın öpəri zövqi ilə bərbəzəyi ilə aldanmaz. İlman bimə bi-wəhāmət āqibətəyə görə bunun aqibətinin pis olduğunu bilərək. İbn Əbbas və Məqət demişdir ki, "Ənə-r-rəculu yəhəmmü bil-māti sayədkuru məqāmə lil-ḥisāb bayna yədi rabbi subhāna-hu ya-xāfə bir günahı asli etməyi düşünür və Allah qarşısında olan məqamını, Allahın qarşısında durmağını zikr edir, xatırlayır və sonra Allahdan qorxaraq o günahı tərk edir. E, hikmətli insanlardan da demişdir ki, ila arad tasaba sandur ila hawa ka xalifu. Əgər sən düzgün əməli bilmək istəyirsənsə, öz nəfsini izləyinə bax və ona müxalif ol. Vaqal fuzail afdal a'mal muqalafatu al-hawa. Aməllərin Fuzail rahimeullah buyurmuşdur ki, aməllərin ən əfdəli yə sistem xalifə olmaqdır. Am bunun, yəni tətbiqi yoluna gəldikdə isə insan necə tətbiq eləyə elə bunu əməl tərəfdən nəfsinə qarşı necə vuruşmalıdır? İmnicel zərhimullah, yəni bunu 7 nöqtədə biz də bəyan edirik. E, bunlardan birincisi insan fikirləşməlidir ki, insan yəni ötəri dünyavi, yəni meyl üçün, istətlər üçün yaranmayıb. Və əhli insan deyir, aqibətə baxmalıdır. Ahirət əməlində baxmalıdır. Fələv kənə neylü müştə fə kull həlatın fadilə, ləmə buk təhavdu l-ədəmî, el-şərif minhu vəzīlə fə həzr ki, hər bir nəfsi isteyə mail olmaq təzilət olsaydı, onda insanın ədəm əvladının, şərəfli ədəm əvladının payı azalmazdı ve heyvanın payına artıqlık verilmezdi. Və fə təvfir həzr-l-ədəm mənəl-aql və təvqd Yəni, görsən ki, bu hava təsiri tərəfdən, nəfsi istək tərəfdən, adəm insan, e, adəmin payı, insanın payı azdır. Amma görsən ki, heyvanın payı daha çoxdur nəfsi istəyə tabi olmaq tərəfdən. Yəni, bu da bildirir ki, hər bir nəfsi istəyə tabi olmaq təzilət sayılmır. Və ikinci, ən yusad qürəfi əlaqı bil hava. Nəfsi istəyə tabi olmanın alqvəti barizdə insan fikirləşməlidir. Fikirləşməlidir ki, nə qədər tabi olduğu zaman təzilətli bir işləri insan ökürür. Və ona tabi olmaq insan nə qədər zəzil, alçaq işlərə salır. Nə qədər tamah vardır ki, insanı xəstəliyə salmışdır. Nə qədər xata vardır ki, insana, yəni rüşvətciliyə salmışdır. Amma dir hava sahibi yalnız dinxisi istəyini görür, başqa şey görmür. Üçüncü əniyə təsavvar var al akhir inqida halbi min hava, thumma yatazawur al O, ağıllı insan nəsi istəyindən məsələ çatmağını fikirləsin, təsəvvürləsin. Tutaq ki, məsələn, nəfs istəyidir, onu əldə elədi. Sonra onun üzərində o ləzzətin ardınca yaranan əziyyət fikirləşsin. Və görər ki, bu qat-qat ağır bu nə əziyyətdir. Dördüncü əniyyətə savuradır ki, haqqı qeyrihi, thumma yatalma'a aqibatu bi fikri. Yəni bunu başlatı barəsində fikirləşsin və sonra onu aqibətini, yəni beni birincisi təsvirləsin başlatı barəsində və sonra bunu aqibətini fikirləşsin. Vəşinci, ən yətəfəkkürə fîmə yətlubunə ləzət fə inə əu səyəqbiru həqbl, ənəu bir şey, və inəmə aynu l o, tələb etdiyi, istədiyi ləzətlər barəsində fikirləsin və ağır ona haber verəcəkdir, görəcək ki, bu hiçbir bir şeydir, bir şey değildir ve sadece o, nəfsi istek insanı kör etmiştir. <ləqdir> Altıncı, ən yətədək bəra izzəl-qələbə İnsan, nəfsi istəyine tabir olmak istəy o qalibiyyətin izzətliyini fikirləşsin və həmçin o tabiçiliyin, məğlubiyyətin, zəliliyini fikirləşsin. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, nəfsinə qalib olarsa, o insan gücü və həmçin izzəti duyar. Və elə bir insan yoxdur ki, öz nəfsi istəyinə tabi olarsa, yəni nəfsi istəyir ona qalib olarsa, o öz nəfsində özünün zəlil olduğunu hiss edər. Və yedim ki, ən yetəfəqqələ fəidətil müxalifətil həvəd. Yəni, nəfsi istəyər müxarif olmağın, zibd olmağın faydasını fikirləsin. Nə qədər yəni, orada qazanqlar əldə edir. Yəni, dünyada gözəl xatırlama, nəfsin salamat qalması və həmçinin namusun salamat qalması və ahirətdə əzir və həmçinin də bunun əksini fikirləsin. Əgər nəfsi istəyər tabi olsa, nə qədər yəni, pis qazanqlar əldə edəcək o insan. E, i̇kinci, e, birinci gət götürdük ki, üç şeydə bunun təsiri ortaya çıxır, insan nəfsi istəyini boğması və ikinci insanlara müxalif olmaq, insanların nəfsi istəklərini müxalif olmaq, bu da nə gər? Yəni onlarla birgə, yəni pis yola düşməmək və onların, ins insanların istəkləri ardınca geçməmək, hansı ki haqqa mübatiq olmayan bir işdə, əksinə müəmin insan Allahın sevdiyini İnsanların sevdiyinə üstün tutmalıdır. Fərqi yoxdur, istəyir nəfsi üçün olsun, istəyir insanlar üçün olan bir işlə. Və hədə yaxsiva ilə ən yəkuna dəiləl haqq. Bu da ona nəyi vacib edir? Daima haqqa çağırma, daima xeyrə dəvət etməyi ona vacib edir. Və həmçinin öyrəndiyi hər bir işi ə, əmr etmək, yaxşına əmr edir, kitən çəsindirmək. Və bunu əməl etmək, yəni öyrətməklə, düzgün elmi. Sağlam elmi öyrətməklə bunu əldə etdikdən sonra. Bu da Allahın sevgisini qazandıran ən böyük amillərdəndir. İl-əd-dəi dəl Allah. Çünki dərətçi Allaha afaran yolun göstəricisidir. Və həmçinin bu yolda, yəni əlindən gələn əsir gəməməli və həmçinin o məşəqqətlərə, əziyyətlərə, insanlara mənsəəti çatdırmaq üçün səbr etməlidir. Əl-ümmətü la budda an yekunə insanlara xeyr yolunu öyrədən bir kəs irəliyə çıxmalıdır və nümunə olmalıdır. V hər insanlara şəri göstərməli ki, insanlar o şərdən çəkildə çəkin, çəkinsinlər. V əmmə tə'əmamə bu yolda gedənin qarşısında hidayətin doğru yolun nişanələri vardı. V Allah təala bu nişanələri öz kitabında bəyan etmişdir allah Teala müminlerin yolunu beyan edip, müminlerin yoluna tabi olmağı buyurmuştur. Nece ki? Şey? Enam 152. ayda buyurur. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا Bu mənim düzgün yolumdur buna tabi olun Yol, yani düzgün yol bir denedir. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولًا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلٍ Veya onun etrafında olan başka yollara. Yani batil yollar çoxdur. Yollara tabi olmayın, Size Allahın yolundan uzaqlaştıra yayındıran. Nisalar surasının 15-ci ayetini oxuyuram. Əman inşəəqir rasullərin bədi nə təbeynə lehu l-huda və yestəbiə qeyrə səbili l-möminin nə vəlləhə mətəvəllə və məsīrə cehənnə və səət Kim Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı çıxarsa, ona doğru yol bəlli olduqdan sonra, möminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa, biz onu düşdüyü yola yönəldər və sonra onu cehənnə vasil edərik və o necədir, O dönüştür, necə də pistir. Və burada bir incəlik vardır. Yəni, müəminlərin yoluna tabi olmamaq özü, Peyğəmbər s.ə.və qarşı çıkmaqdır. Və həmçinin Qur'an, mücrümlərin, cünahkarların yolunu da bəyan edib və ondan da çəkindirmişdir. Ən'am sürət 55-ci ayı Allah s.ə.və buyurur. Və kələlikə nüfəssülü əyəti və ləsəstəbinə səbilül mücrümin Və biz beləliklə e, mü, mücrimlərin, günahkarların yolunu bəyan edirik ki, ayələrimizi bəyan edirik ki, günahkarların yolu bəyan olsun deyə. Biz beləliklə ayələri təfsilatı ilə müfəssəl izah edirik ki, mücrimlərin, günahkarların yolu bəyan olsun deyə. Yəni Allaha çağıran dəvətçiyə tapşırıq nədir? Bu iki yolu bəyan etmək. Həm möminlərin yolunu bəyan etmək və həmçinin də günahkarların yolunu bəyan etmək. Bu da peyğəmbərlərin vəzifəsidir, peyğəmbərlik vəzifəsidir. E, və dəvətçi də Yəni bunu yerinə yetirməlidir və bu yolda səbir etməlidir. E, Necə ki şey? qətiyyətli peyğəmbərlər səbr etmişdilər. Qəsar surətinin 87-ci ayə Allah təala buyurur: "Və layasuddanaka an ayati llahi ba'de id unzila ilayk va du ila rabbika wala takunanna min al Allahın ayələri sənə nazil olduqdan sonra, yəni ehtiyatlı ol onlar səni yayındırmasınlar, kafirlər və sən yoluna Çağır və müşriklərdən olma. Ona görə bu ayə, buna əvvəl kiçən ayə olduğu ki, mühümdür, 55 ənəm surəsi, yəni günahkarların yolunu bilmək və həmçində müminlərin yolunu bilmək. Ona görə İbn-i Qayyı Umrahimə kitabına gətirir ki, və bu tərəfdən də insanlar bölünür. Elə insanlar vardır ki, həm müminlərin yolunu, həmçində günahkarların yolunu təhsilatı, təhsilatı ilə bilirlər, bunlar insanlar içərisindən ən əhsəlidir. Həm müminlərin yolunu, həm də günahkarların yolunu mütəssəl izahı ilə Və ikinci qüsim odur ki, e, nə möminlərin yolunu bilir, nə də ki, mücrümlərin, günahkarların yolunu Bunlar da heyvandan aşağı bir təbəqədir. Və üçüncü qüsim odur ki, möminlərin yolunu təqsilatı bilir, günahkarların yolunu təqsilatı bilir. Və dördüncü qüsimdə odur ki, e, günahkarların yolunu təqsilatı ilə bilir, möminlərin yolunu təqsilatı bilir. Və ona görə də öyrənməli ki, artıq bunlar dəlildir. Həm möminlərin yolunu təfsilatıyla öyrənməyə çalışmalıdır, həmçinin də günahkarların yolunu təfsilatıyla öyrənməlidir ki, ona düşməsin, günahkarların yoluna düşməsin. Çünki əgər bilməsə düşmək qorxusu var. Ona görə də Əmər buyurur ki, "Tūm qadūr al-islāmi urwatan urwatan idhā nasha fi İslamın ayaqları bir-bir söküləcəkdir əgər İslamda cahiliyyəti bilməyən, günahkarların yolunu bilməyən böyükərsə. Yəni, bu ayənin təsirində qısa sürə 37-ci ayənin təsirində gəlir ki, yəni, onların sənə müxalif olması ilə sən təsirlənmə və insanları sənin e, yolundan e, yayındırmalarına görə sən təsirlənmə və onları məhəllində qoyma. Allah salih səninlə bərabərdir, o, e, sənin kəliməni Allah salih ucazacaq və sənin dinini təyid edəcək e, və, və bu dini başa dinlərinin üçün edəcəkdir. Bu iki yoldur ki, dəvətçilər vacibdir bu iki yolu insanlara bəyan etsin. Hansıdır müminlərin yolu ilə günahkarların yolunu. Əslində, bunlar Allahın kitabında bəyan edilmişdir. Amma yani dəvətçilərə vacib olan nədir? Birinci, bunlar öyrənmək, sonra insanlara bunu öyrətmək. İbn-i Qalim buyurur ki, Allah tealə bunu öz kitabında təhsilatı ilə bəyan etmişdir. Həm mücrimlərin yolunu, həm də müəminlərin yolunu. Və həm bunların aqibəsini, təhsilatını izah etmişdir, həm ki, mücrimlərin aqibəsini, təhsilatını izah etmişdir. Həm bunların müəminlərin əməlini, təhsilatını izah etmişdir. Həm üçün də günahkarların Allah tealə təhsilatını izah etmişdir. Həm bunların evliyalarını, dostlarını və həm üçün də günahkarların dostluğunu bəyan etmişdir və bunların e, xədil olmalarını və möminlərin isə müvəffəq olmalarını Allah Taala bəyan etmişdir. Wal asbabəllati uftiqə bunlar nə hansı əməllərlə müvəffəq olmuşlar, o billər hansı əməllərlə yardımsız qalmışlar, bunu da bəyan etmişdir və Allah Taala bu iki işi öz kitabında açıq-aydın açmış və bəyan etmişdir. Hətta şəhədət huməl-bəfair, hətta insanların bəsirətləri gözlərin gördüyü kimi, gözlər, işığı və zülməti gördüyü kimi bəsirətlər də bu yolları görür. Allahı, kitabını və Allahın dinini tanıyanlar möminlərin yolunu təhsilatı ilə bilirlər və həmçinin də günahkarların yolunu da təhsilatı bilirlər. Və onlar üçün bu yollar hamısı bəyan edilmişdir, bəyan olmuşdur. Nəyə görə? O məsridə çatmaq üçün və həlakə ataran yoldan uzaq olmaları üçün tə Bu iki yolu bilənlər insanlar üçün, insanlar içərisində ən bilikli və insanlar üçün ən mənfəətli insanlardır. <gülüyor> və insanlar üçün də ən nəsihət edən insanlardır. Və bunlar hidayəti göstərənlərdir. Və yani lidalikə baraza sahabə Buna görə də sahabelər qiyamətə qədər gələn insanlara hamısından üstün olmuşlar. Çünki onlar cəhiliyyəti də görmüşlər onunla yanaşı İslamı da Üzlü dərkələr, eski istəklərinə görə onlar hamı da istəyirlər. Və təmə əmmə həvən nəfsi muqsin ləhvalin nəfsi ilə səyəru. Həmçinin e, insanların halı, insanların nəfsi istəkləri insanların halını pozur əgər ona müvafiq olsalar. Əgər insan insanların nəfsi istəklərinə tabi olarsa, onların halının, insanın halının pozulmasına gətirib çıxardır. Və insanlar bu barədə sorulmayacaqlar, sənin onların istəkləyənə tabi olmağın barədə. Lakin sən o insanların nəfsi istəkləyənə tabi olduğun barədə soruşacaqsan. Hansı bir yaxını, hansı bir yoldaşın nəfsi istəyi ilə geçmişsən, onun adlılarının tabi olmuşsan və kimin e, dünyasına görəsən dinini zay e, Davud əd-daiyyə bir ki, yazır və ondan bir moizə istəyir. Davud daydı ona deyir ki, əmmə halb da minə dünyə bil yəsir məə salaməti dininə kimi razıq qovam bil fasil məə zəhab dininə və salam təvəzə ona yazar, yazaraq deyir ki e, sən dininin sağlamat qalması ilə dünyadan az bir hissə ilə razı qal yani əsas məsələ nədir dininin sağlamat qalması niyədir ki o qövlələr dinlərinin getməsi ilə dünya dünyanın çoxu ilə razı qalıblar Yəni onlar belə razı qaldıqları kimi Sən isə dünyadan az bir hissəsi razı qal Amma əsas məsələ odur ki Yəni dinin salamat qalsın Sonra üçüncü də gətirir ki Müdaifət və şeytan olunacaq ədəfə əvliyə edir Yəni bilin ki nəfsi istəyə müxalif olmaq İkinci, nə idi? İnsanların, İnsanların istəklərinə müxalif olmaq Və üçüncü Şeytana və şeytanın dostlarını qarşı vuruşmaq Allah sevmək Və həmçinin şeytana boyunə imək bir araya gelmeyen zidd bir şeylerdir. Fe inne dalat al-adu, la yadal yitəqavəl min Və o lənətlənmiş düşmən o qədər çalışar ki, insanın dilində onu türütməyə çalışar və o qədər füsquda dayanar ki, və onun qalbi qalmasın. Yəni onda diri qan qalmasın. Fe tayfa yuflihu <Sessizlik> abdun 'arraqa qalbi liqazu şeytan. O bəndə necə xoşbağ ola ki, öz şeytanın mübar, yəni mübarizəsinə məruz qoyub, şeytanın qoşununa məruz qoyub. Heç bir müdafiəti yoxdur. Ürəyini döyüşə məruz qoyub, amma müdafiə yoxdur. Necədir o insan boşpok ola bilər? Və keyfaya yebqa hada albu amina min mahabbati llah wa shaytan la yazni taqab mahaballahi fi yaqteluha. Bu ürək necə salamat qala bilər ki, Allahın sevgisi ilə təmir ola bilər ki, və şeytan dey pusqudad nə va o ürəyə Allahın sevgisi düşdüyü zaman onu qoparmağa çalışır. Bəədən istədiricəhə bi xutuvatihi və yərmihə bi səhəməkəyib və öz, yəni hiləli oxlarını atdıqdan sonra. Yəni, bu qəlb necə salamaq qalabilər? İnnə həl-ədəvətü mutabu, ümumi bir, yəni düşmənçilikdir. Fatılı süləsi 6-cı ayda Allah səhələ buyurur. İnnə şeytana ləkum ədvvun, həqiqətən şeytansın düşməninizdir. Fətəqiduhu ədvvə, onu özünüzdə düşmən tutun. İnnə mə yədru hizbəhu liyəkounu min ə E, cəhənnəm sahiblərindən olsun deyə çağırır. İnnaş şeytan, şeytan və linsan və azim. Cədinun və təfəkkürə qəsən şeytan insan və iman böyük bir xəbərdədir və ona görə bu barədə fikirləşmək gərəkdir. Və alimlərdən biri bunun üçün bir gözəl misal çəkmişdir. Məsəlul iman kə məsəli bəlidətin lə xamsın sun. İmanın məsəli, yəni 5 dənə qala olan, qalası olan bir ölkəyə bənziyir. İmanın məsəli, beş qalası olan bir ölkəyə bənziyir. O qalalardan birincisi qızıldandır, ikincisi gümüşdəndir və üçüncüsü dəmirdəndir və dördüncüsü daşdandır və beşincisi kəlpicdəndir. Fəmədəm əhlül-həsni nə qədər ki, qala əhli kəlpicdən olan qalanı qoruyurlar, düşmən ikinci qalaya tamah etməyəcəkdir. Nalaq ki, kəlpicdən olan qalaya səhlənkar yanaşacaqlar, onda düşmən ikinci və üçüncü qalaya da tamahını salacaqdır. Həssə bununla bütün qalalar xarab olacaq. Təkədəli təlimən və iman da belədir. İman da 5 qaladadır. Qalalardan birincisi yaqindir. İkinci qala İxlas qalasıdır. Üçüncü qala Səzləri yerinə yetirmək qalasıdır. Və dördüncü qala Sünnətləri yerinə yetirmək qalasıdır. Və beşinci qala ədəbləri qorumaqdır. Ədəbli olmaqdır. İnsan nə qədər ki, de, ədəblərini qoruyar və şeytan heç vaxt ona tamah etməz, yəni ümidini kəsər. Nə vaxt ki, insan deyil ədəbləri tərk edər, şeytan deyil onu da sünnətlərə də təmaq edər. Sonra təzlərə təmaq edər, sonra ixlası, sonra yəqinə. Sonra da işləni olmaz. Və əmə əl-mücahif əvliyə şeytan və şeytanın ə, dostlarına qarşı buluşmaq barəsində isə, Ən təfsirəti 86-cı ayə-i Kəriməyə buyurur: "Əlləzîne eqâtilûn fî səbîlillâh". İman gətirənlər Allahın yolunda vuruşurlar. Və lləzîne təfərruqâtilûn fî səbîlittâğût, kâfirlər isə təvəttüd yolunda vuruşurlar. Fəqâtilû awliyâş-şeytân, inna şeytân kənə zəîfât. dostlarına qarşı vuruşun, həqiqətən şeytanın hiləsi Allahın sevgisinin, yəni Allahı sevməyin əlamətindəndir ki, Allah sağal, e, bəndə Allahın şəriətini sevməsi və öz nəfsinə bunu yəni, vacib etməsi, Allahın şəriyyəsinə rəayət etməsi və insanları da Allahın şəriyyəsinə çağırması və bu yolda Allahın yolunda Allahın düşmənlərinə qarşı vuruşması və həmçin bu yolda heç kəsin danlağından, tənə edən tənəsindən qorxulmasıdır. Fəl-mücahidur-müslümünləri yabzul-ağlə-məyyəmlik O, yəni, müsəlmən-mücahid Allah yolunda vuruşan, onun malik olduğu ən bahalı bir şey, ruhunu Allah yolunda xərcləyir. Niyə görə insanların Allahın dininə daxil olması üçün? Yəni xəz deməkdə məqsəd nədir? İnsanlar Allahın dininə daxil olması üçün. İstəha ka'amul hada an yakuna dinuha. Buna görə bu əməl cihad, yəni İslamın zirvəti, İslamın güvəninin zirvəsi sayılır. Bu ada layiq görülmüştür. Ve inna arafu al-ma'rufat. Yəni ən əl şeylərdən biri din, haqq din, iman, təvhid, peyğəmbərlikdir. Ve ankaru munkar. İse nədir? Allaha küfr etməkdir. Fəqətan din məhmləni ən əzəm Buna görə Allah yolunda vurüşmək ən böyük zəralərə dözmək vardır. Allah bunu deyir. Yəni e, cihadda liğarabi inə görə dedikdə məqsəd nədir? Başqaları ən insan başqalarını ən böyük mənfəətə çatdırmaq üçün və onları ən böyük zəralərdən xilas etmək üçün. Fə vacibən yəkuən cihad Buna görə də Allah yolunda vurüşmağın da ən böyük ibadətlərdən olması vacib olur və Allahın sevgisini qazandıran ən böyük, ən çox səbəblərdən sayılması ilə vacib olur. Və Quran bu barədə buyurmuşdur ki: "Əl-Muhabbətu leal Allah Taala'nın vuruşanları sevməsi, öz kəlimətini qaldırmaq üçün, dinini ucaqlamaq üçün uğruşanları sevməsi Allah Taala buyurur. Maide surəsinin 54-cü ayədə: "Yā ayyuhallazīna āmanū man Ey iman gətirənlər, sizdən kim öz dinindən dönərsə, mürtəd olarsa, Tasawfiyatin la biqoum, sonra Allah onları elə bir görməcək. Yuhibbuhum və yuhibbuhun. Allah onları sevəcək, onlar da Allah sevecəklər. Adillatin alal mu'minin. Onlar möminlərə qarşı zəlil, təvazökar olacak. Azizatin alal kafirin. Kafirlərə qarşı isə izzətli, sərt şiddətli olacaqlar. Cihadun fi sabilillahi və la Onlar Allah yolunda və vətəni edən tərəfindən Danlayanın danlağından qoxmayacaqlar. Zəli təfəzlullah yüki mən yeşə və Allah və təşün alim. Bu da Allah xəliləsidir, bunu bunu Allah xəlilə istədiyinə verir. İbn-i Rəcəb rəhəmə Allah buyurur ki, Allah xəlilə bu ayədə Allahı sevənlərin və Allahın sevdiyi şəxslərinin səhvlərini qeyd elədi. Onların səhvlərindən odur ki, onlar müminlərə qarşı təvazəkardırlar. Yəni, möminlərlə on, onlar yəni, təvacükar müamilə edirlər, rəftar edirlər. Amma kafirlərə qarşı izzətli, səhzdirlər. Yəni, kafirlərə qarşı izzətlə şiddətli, səhzdir, yəni müamilə edərlər, rəftar edərlər. O vaxt ki, onları Allahın sevdilər. Allahın dostlarını sevdilər, ə, Allahın sevənləri sevdilər. Ona görə deyil, onlarla, yəni şəfqətlə, Allahın sevdiyi şəxslərlə, onlar şəfqətlə, rəhmətlə, sevgi ilə etdilər və Allahın düşmənlərinə nisbət etdilər, ona görə onlarla da şiddətlə, sərtliklə muamiletdilər. Çünki Allah Taala buyurur, başqa ayəd fət surətinin 19-cu 19-cu ayədə əşiddə və alif yəni var. onlar peyğəmbərlə bilgi olanlar kafirlər qarşısında sərt, ruhama o beynəm öz aralarında isə rəhimdirlər. Bu ayəd də Allah Taala buyurur, cihadidun fi sabilillah və la yəxafun ləumə Onlar Allah yolda döyüşənlər heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. Fəinnem min tamamil muhabbati mujahadatan a'da'il mahbub hayja tanbi sevdinin tamamlığındandır ki sevdiğinin düşmənlərinə qarşı vurışmaq Allahın düşmənlərinə qarşı vurışmaq talja tanbi ilə dua ulil mu'ridin anilla ila ruc'i Allah yonda vurışmaq Allah'tan üz döndərənləri Allaha qaytarmaqdır Allaha qayitmağa çağırmaqdır qılıcla nidə ilə onları dəlil ilə sonra və Allah sevən Allahı sevən insan insanların hamısını Allahın qatısına gətirmək istəyir. Əgər kim Allahın qatısına, yumuşaqlıqla, mülayinliklə gəlməzsə, onu şiddətlə gətirilməyə ehtiyac vardır. Peygamber sonu həzində buyurur ki, Əcibə Rabbukə min qavmin yuqadun elə cənnəti bi sələ etil. Rəbbin o qövlündən təəccüb etdi ki, onlar cənnətə e, zəncillərlə dağıtılarak gətirirlər. Və lay xəf onların xüsusiyyətlərindən nədir? Onlar, yəni şəxsün tənənəsindən, təni edənin tənənəsindən danlığını qorxmazlar. Ləhəmməlil mühibb liğayrə ma yūzi həbība. Çünki o sevənin əsas dərdi nədir? Sevdiyin razını qazanmaq. İstəyir dil başqalar razı qalsın, yaxud da qəzəblənsin. Əsas diqqəti nədir? Allah razı qalmaq. Və bu şəri cihadın məfhumu daha genişdir. Sadəcə düşmənlə vurışmaq deyil. O bütün fəqəti gücü sərf etməkdir. Nəfsini və insanları Allahdan uzaqlaşdıran bir şeydə onları uddət etmək üçün. Yəni bunun məqamı daha genişdir. Nə deməkdir? Fa'al bi'l-juhdi li-daf'i İnsanları və nəfsini Allahdan uzaqlaşdıran hər bir şeyi cət etmək üçün əlindən gələn sərf etmək bu cihadlardır. Və lihəd-i ixtarəmək <gülüyor> il-Qur'an hidayə buna görə Quranda cihad, vuruşmaq, hidayətlə yanaş gəlmişdir. Həm nəfsi hidayətlə, həm çində insanlara doğru yol göstərməklə yanaş gəlmişdir. Ənkəbul sürəsi 69-cu ayədə Allah para buyurur. Və ləzina cəhədü fiyinə ləhdiyənəhum subulənə O kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, biz onları öz yolumuzda yönələrik, hidayət edərik. Çalışarlar, vuruşarlar, biz onları edərək öz yolumuzda hidayət edərik. Bunun təfsirində İbn-i Qayyub Rahimullah buyurur ki, Allah salə hidayəti cihada, yəni çalışmağa, vuruşmağa bağladı və insanlar isə içərisində ən kamil hidayədə sahib olan ən böyük cihad edəndir və cihadın da ən fərdi nəfsə qarşı vuruşmaqdır, nəfsi istəyə qarşı vuruşmaqdır, şeytana qarşı vuruşmaqdır, dünyaya qarşı vuruşmaqdır. Kim ki bu Allah için bu döşeye karşı uşarsa, Allah Teala cennetine afaran razılık yollarına onu hidayet eder. <gülüyor> Nefsə havaya, şeytana ve dünyaya. Nefs, hava, şeytan, dünya. وَمَنْ ثَبَتَ الْجِهَادَ فَاتَهُ مِنَ الْهُدَى بِحَتْمِ عَطْلٍ مِنَ الْجِهَادِ كَمَنْ وُصُولُ تƏRK EDƏRSƏ 4 DƏNƏ ŞEY VAR BU HANSINI TƏRK EDƏRSƏ O terk ettiğine göre ONU HİDAYƏTDƏN VƏ PAYI bir ÖVGƏNDƏ AZALIR VƏ LƏKİN CİHADÜN NƏFS VƏ HƏVƏ VƏ ŞƏYTƏN VƏ DÜNYA VƏ İNSAN ƏFSƏDÜL CİHAD DEMƏN NƏFSƏ OLSA DA Zeynə dəlih, ləm yəkum kədə illə liənə və mədxəllun darur yəhsəl Çünki bu, ona görədir ki, bu, ən əhsəl cihada girməyə bir yoldur, girişdir. Yəni canla, malla vuruşmağa girməyə, nedir bu? Bir girişdir. فəl-əbduh-sədiq bəədən yücəydə fəilləhə yücəydü bəhə billəyi və yəbdülhə rəhiçətən <gülüyor> bəədən hədəbə Çünki o insan ki, sadiq bəndə, nəfsinə qarşı Allah üçün uğruştukdan sonra, Yəni, görürsən ki, sonra o bir cihadda da asanlıqla vuruşur. Nəfsin istəklərinə, şeytəmin dəsəslərinə, va wow, dünyaya meyl etmək o çirkabdan daha asanlıqla çıxır. Və ləhədə ləfədən yaxını mücahidə sadə illə muhibbən lilləhi və məhbubu min Allah. Bunun görə həqiqi, sadiq, mücahid Allah yolunda vuruşan bu şeylərin hamısına qarşı o, Allahı sevən və Allah talə tərəfindən seviləndir. Və bunda heç bir yəni qələbəlikdə yoxdur çünki Allah yolunda döyüşmək İslamın bir vəzifəsidir. Necə peyğəmbər (s.ə.s) xəbər vermişdir bunu? İbn Taymiyyə (rahiməllah) buyurur ki: "Vaqat təbatta en afdal maqtawa bihi al-azval jihad dalil al-muhabbah al-kamila. Bəndənin di əməlləri çərçivəsində ən əfzəli budur və həmçində onun sevgisinin kamilliyinə qəlalətdir." Tövbe surəti 24-cü ayədə Allah təala buyurur: "Qul in kan وأنوالكم وأموالكم فترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها حب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلها تربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يفي قومًا كافرين أي آل إثناتارنوز əşirətiniz və qazandığımız mallar və kasad olmağından və odazı qaldığınız məskənlər Sizə Allahdan, Rasulundan, Allah yolunda vuruşmaqdan daha sevimlidirsə, onda Allahın əmri gələnizdə gözləyin. Allah salə fasih ömrə hidayət etməz. Və Allah salə... Özünü sevən və sevilənlərin sıfatı barəsində buyurmuşdur ki, ya eyhellədin əmənəmən yəsəddə minkum əndini. Əy iman gətirənlər sizdən kimsə öz dindən dönərsə Allah Taala onu elə bir gömməyəcək. Onlar, onları Allah silər, onlar da Allah silərlər. Möminlərə qarşı zəliyil, təvabükar da kafirlərə qarşı kart olarlar. Onlar Allah yolunda vurğularlar və tənə edən tənədən qorxmazlar. Və Allah atar burada sevilənləri və sevənləri, yəni vəxt belədir ki, onlar müəmirlər qarşı yəni, tevazukar və kafirlər qarşı səhdirlər və Allah yolunda vuruşurlar və heç kəsi tənəsindən qorxmurlar. Çünki bu sevci Allah yolunda vuruşmağa tələb edir. Çünki sevən insan e, yəni sevdiyinin sevdiyini, yəni Allahın sevdiklərini sevir və onun nifrət etiklərini nifrət edir. Və Allahın dostlarını dost tutur və düşmənlərini düşmən tutur və Allahın razı qaldığına razı qalır və qəzəbi ilə qəzəblənir. Və Allahın bütün əmr etdiklərini əmr edir və qadam etdiyini qadam edir və o hər bir işdə, yəni mövlasına, ə, Rəbbinə müvafiqdir, Rəbbin razılığı ilə razı qalır ə, və qəzəbi ilə qəzəblənir. Hətta insanlar yəni, razı qalmasınlar da qəzəblə, qəzəb, qəzəblənirsələr Sən evinteynə rəhməllah başqa bir yerdə e, Allah yolunda vuruşmağı tərk etməklə sevginin azlığını gətirir. Deyər nə tərk edən müəffir u'sir alə muhabbə çünki deyir ki, Allah yolunda vuruşmağı tərk edən e, Allahın sevdiyini öz şey sev başqa sevgilərə üstü tutmamışdır. Və həmçinin o sevgilərə qarşı o yüksəkliyə çətin olsa da qalxmamışdır. Bu deyir ki, və Allah yolunda vuruşmaq insan haqiqətinin güdrətini, o haqqın, yəni Allahın sevdiyini əldə etmək üçün çalışmaqdır. Və onun xoşlamadığını dəf etmək üçün çalışmaqdır. Əgər bəndə qadir olduğu halda bunu tərk edərsə, onun deyir, Allah və Rasulunu sevməyə, yəni qəlbində olan sevgisinin zəifliyinə dəlalətdir. O məlum ənnəl məhbūda lətunəl qalilə bi istiməl məqdurə bəllidir ki, insan sevdiyi şəyə çəkmək üçün müəyyən xoşa gəlmək şeylərə dözməlidir. İstərqi yoxdur, bu şeylər istiyi salih sevgi olsun, istiyi fasi sevgi olsun. Görürsən, dünyada malı sevənlər, vəzirəni sevərlər, şəkilləri sevənlər, görürsən, öz istədiklərini çatmaq üçün dünyasına zərər verirlər. Və bununla həm dünyasına, həm də ahidəsindən zərər verirlər. Buna görə deyir ki, Allahı və rahsını sevən insan da, necə ki, onlar, yəni, səvr etdikləri kimi və o, bu insan daha da güclü səvr etməlidir ki, Allah Tealənin sevgisini qazanmaq üçün Allah Tealənin sevgisində çatmaq üçün. Bununla kifayətlənir. Həvət ayıqqanlar məhə